hori ba, da, eh 10 etatik e, aurrera da itzordua, e, itzaldi bat eh itsaldi bat egongo da bi lagunek eh emango dute itsordua, eh Ataketik e, Kukarnaldezmentatuko da eta Omal erkundetik elkartetik e, Gonzalo Fernandez e, ite, Fernando Gonzalo Fernandez ke hartuko du parte eta bueno, ba pixkat e, dute e, eskolerriko osuder sozialen karta eta kapitalari planto herri ekimenek, ba bueno, ba 722 eran egiten egiten duten edo egiten dugun e, irakurketa. Helburua uh -huh. da ehainbatekoetan 107aren e, inguruko e, e, edo 22 horren aurkako pankartak eta eta mezuak zabaltzea eskolarriko leku leku ezberdinetan eta ekitaldi nagusia, pisate bilduko bati dituenak kendaiakoa uh -huh. Enda yekoa izango da, bai egin...